السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده وخليله ورسوله خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة من سنن أبى داود ونحن بين مغرب وعشاء هذه الليلة ليلة الأربعاء الرابع الخامس من شهر ربيع الثاني ربيع الأول من عام خمسة وأربعين وأربع مئة Beliau membuka kajian ini dengan memuji Allah subhanahu taala, lalu mengucapkan salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Khalilullah dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Demikian pula kepada keluarganya para sahabatnya dan yang mengikuti mereka. Dengan kebaikan. Lalu kemudian beliau mengatakan bahawa. Ini adalah majlis kita yang kedua. Dari majlis di mana kita membaca. Dan memberi penjelasan dari kitab sunnah. Dari sunan Abu Dawud. Rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini adalah malam Rabu. Tanggal 5 Rabi' al-awwal tahun 1010. 445 Hijriya dan sebelum kita mulai membaca ada dua hal yang perlu menjadi peringatan bagi kita tanbih yang pertama peringatan yang pertama bahawa tadi kita telah mendengarkan bacaan imam pada salatul maghrib di mana beliau membaca surah al-syams dan surah al-adiyat surah al-syams adalah surah yang paling panjang penyebutan sumpah-sumpahnya di dalam al-quran dan sumpah-sumpah yang disebutkan untuk, untuk sesuatu perkara yang agung, yang besar. Wahyu Taala, Qad Aflahah Man Zakkah Ayn Nafs. Yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, sungguh telah beruntung seorang yang menyucikan dan membersihkan jiwanya. Tazkiyatun Nafsi Takunu Bima Zakkah Bihi Asyhabul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nufusahum. Maka cara menyucikan jiwa, yaitu dengan cara di mana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Bima fi kitab Allah Taala, wama fi sunnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min al wal-amal. Yaitu dengan cara menyucikan jiwa tersebut dengan mendalami kitab Allah. Demikian pula yang datang dari sunnah Rasulullah s.a.w. Baik yang berkaitan dengan perkara akidah. Demikian pula dalam amalan-amalan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Barang siapa yang menyucikan dirinya Sesungguhnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Fa'idha ataita bi asbab tazkiyatin nafsi zakkaka Allah apabila engkau melakukan sebab untuk menyucikan dirimu maka Allah s.w.t akan membersihkan dan menyucikan jiwamu dan yang dimaksud tazkiyah adalah membersihkan atau menyucikan <tuhir> <minasyirki wa> <bitawheed> maka sucikan jiwamu dari perbuatan kesyirikan yaitu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim hati yang selamat salimun minasyirk fa ma dunhu mimma yukhālif amrallah yang dimaksud salim yaitu selamat dari kesyirikan dan yang lainnya dari hal-hal yang menyelisihi perintah Allah demikian pula engkau menyucikan jiwamu dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar dan lebih terkhusus lagi dosa-dosa yang berkaitan dengan hati-hati kita yang banyak dari kalangan manusia yang tidak perhatian untuk menjaga hati-hati mereka dari dosa-dosa tersebut. Misalnya, hasad, li muslimin ala ma'atahum Allah, min masyalih, min khair al-Dunya, atau al-Akhirah, al-Gilm, al-Din. Termasuk di antaranya adalah munculnya penyakit hasad, penyakit dengki, ketika engkau melihat saudara-saudaramu mendapatkan sebuah kebaikan dan kemaslahatan yang Allah subhanahuwataala berikan kepadanya. Baik dari kebaikan dunia Atau yang berkaitan dengan agamanya Demikian pula penyakit ujub Ketika engkau merasa bangga dengan dirimu sendiri Dan dengan amalan-amalan saleh yang kamu lakukan Wa minha al-kibir Wa ala ikhwanika muslimin Demikian pula termasuk di antara penyakit hati tersebut adalah munculnya kesombongan di mana engkau sombong di hadapan saudara saudaramu dari kaum Muslimin. Wad darafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-kibra bi anhu radul haqti wa ghamtu al-nas ayihtiqaruhum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan definisi kesombongan itu, bahawa yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain dan yang lainnya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang sangat buruk dan yang berkata dan yang berkata al-khaybatu, al-hirmanu, al-khusran mandas-saha wad-das huwa garsul as-shayy fil-wahil wa fit-turab ayman dan nasahah Bi al as wa ashadu ha al-shirk, thumma madouna. firman Allah subhanahu wa taala, wa qad khaba man dasaha dan sungguh telah merugi orang dasaha asal dari kata dasaha, yaitu orang yang mengotorinya dengan tanah dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Yang menyelisihi perintah Allah subhanahu wa taala dari kotoran syirik, demikian pula yang lainnya. Jika faal ta asbab ta dnisi fa inna Allah azza wa jalla yujazikka ala dalik. Maka apabila engkau melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kotornya dan rusaknya jiwamu, maka Allah subhanahu wa taala akan membalasmu. Berdasarkan apa yang kamu lakukan itu. Kama ta'ala falamma zagh azagha Allah qulubahum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala semakin menyimpangkan hati-hati mereka. Fa tahhir nafsaka wa tahhir qalbaka. Maka hendaknya engkau menyucikan jiwamu dan sucikan hatimu wahai saudaraku. Tahhirha min iradati al'uluw fi al maka hendaknya engkau menyucikan dirimu dari kehendak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan kehendak untuk melakukan kerusakan min dan sucikan pula dirimu dari adanya kehendak untuk menjadi uh, untuk meraih kepemimpinan dan kemampu dan kemampu dan kemampu Maka sudah berapa banyak kejadian dengan adanya penyakit-penyakit tersebut menyebabkan persaudaraan itu tercabik-cabik dan menjadi hancur. Wa'lam anna Allahu 'azza wa jalla muttali'un 'ala sarairik dan hendaknya engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dirimu. Ya'lamu sirra wa 'akha di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Allah mengetahui segala perkara yang rahsia dan bahkan yang lebih tersembunyi dari itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur dan Allah jalla wa ala maha mengetahui khianatnya mata-mata dan apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia nuzakiru anfusana wa ikhwanana bidzalik maka kami mengingatkan diri-diri kami demikian pula saudara-saudara kami dari penyakit tersebut. Wa kama imamus salati fi ar-rak'ati ats-tsaniyah afala ya'lamu ma fil qubur wa ma fi sudur in rabbahum bihim yawma idhil khabir al-khabir alladhi ya'lamu al-asyai wa dhawahiraha dan sebagaimana yang dibaca oleh imam di dalam salat tadi di mana beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa taala, "Afa yalamu ida buathira ma fil kubur? Apakah dia tidak mengetahui apabila dibongkah dan dibangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur? Selama afis sudur. Lalu kemudian disingkaplah apa yang terdapat di dalam dada dada manusia. Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman inna rabbahum bihim yawma idzillahi khabir bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka terhadap hamba-hambanya itu la khabir yang dimaksud khabir adalah yang maha mengetahui segala perkara yang ada di kalangan hamba-hambanya dan yang nampak dan yang paling tersembunyi at-tadbhu tsani yata'allaqu bi darsi darsina li dzuhur fi dzuhur Kemudian peringatan yang kedua yang kaitannya dengan pelajaran kita tadi di waktu zuhur. Al-Farq yang al dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mepadziran mina al-thintain bahawa golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk memperingatkan mereka yang berjumlah 72 golongan tersebut. Hawal baa'ul ulama al-mutakdimin ihsa'aha wa jam'aha ada sebahagian para ulama terdahulu mereka berupaya untuk mengumpulkan dan menyebutkan yang mana saja dari kelompok-kelompok tersebut kama sana ibn battah rahimahullah fil ibana atau غيره sebagaimana yang dilakukan oleh ibn battah di dalam kitabnya al ibanah atau yang lainnya wa ba'dhum qala bukanlah yang dimaksud dan ada sebagian para ulama mengatakan bahwa bukanlah yang dimaksud dari penyebutan 72 golongan tersebut agar kemudian kita mengetahui secara persis kelompok yang mana saja itu ashabatu inna ma saalu anil firqan najiyah ma hi au sebab para sahabat mereka hanya mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok yang selamat, kelompok yang manakah itu Li'annal haqqo wahidun mahsurun wa sahlun ma'rifatu wat Sebab yang namanya kebenaran itu sangat jelas dan sangat mudah untuk mengetahuinya dan mengikutinya. Wal batila kathirun muta'addidun la yu'sa sementara kebatilan itu sangat banyak dan tidak terbatas dan kelompok-kelompok itu senantiasa bermunculan dengan perkembangan zaman la kini yuqal al-thaintain wal sab'in hiya usulul al-kibar namun disebutkan bahwa 72 golongan yang disebutkan di dalam hadis ini yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang terpenting yang merupakan inti dari kelompok-kelompok yang lain yang bermunculan. Al-Barbahari rahimahullah di kitabnya Syarhussunnah berkata Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhussunnah, halaman 102 pada halaman 102, thumma yasiru kullu hawan ay min al-thaintain wa yatasya'ab kata beliau lalu kemudian jadilah setiap hawa nafsu ini semakin banyak cabangnya semakin bercabang-cabang hatta tasira ila 2800 maqala wa hadha ila zamanihi huwa sehingga kelompok-kelompok tersebut apabila dihitung secara menyeluruh itu menjadi 2800 2800 kelompok dan ini di zaman beliau terdahulu. Fakifah bima hadis abad zamannya ialah beliau. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi setelah zaman beliau hingga hari ini? Kala attasira kulluha ila 2800 makalah, w kulluha dzalala' wa kulluha fil nar. Lalu kemudian ketika beliau menyebutkan bahwa kelompok-kelompok itu seluruhnya menjadi kurang lebih 2800 kelompok yang semuanya terancam dengan neraka dan semuanya adalah merupakan kesesatan alhaqqu wahidun kama qala sallallahu alaihi wasallam wa qad fil ardhi khututan khattan mustaqiman wa an yamani yaminihi khututan wa an yasarihi khututan maka kebenaran itu hanyalah satu di mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau membuat satu garis yang lurus lalu kemudian setelah itu membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri dari garis yang lurus itu. Faqala hadza siratullah wa hadhihi as-subul. Lalu kemudian beliau mengatakan tentang garis yang lurus itu ini adalah jalan Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang jalur-jalur yang ke kanan dan ke kiri bahwa ini adalah jalan-jalan yang lain ala setiap dari jalan yang menyimpang itu ada syaitan yang menyuruh dan mengajak untuk masuk ke dalamnya تعالى, lalu kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus dan hendaknya kalian mengikuti jalan itu dan Alak. jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang menyebabkan kalian berpecah belah dan menjauh dari jalan Allah Subhanahuwataala. Ada hadis, hadis ini Mas'ud, rawahu Ahmad, waghiruhu. Hadis ini yang kami sebutkan tadi adalah hadis yang datang dari ibn Mas'ud. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. وقوله تعالى ولا تتبع السبل قال مجاهد السبل البدع والشبهات dan yang dimaksud Firman Allah subhanahu wa taala ولا تتبع السبل jangan kalian mengikuti jalan-jalan diterangkan oleh Mujahid rahimahullah الله bahwa yang dimaksud jalan-jalan itu adalah bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى عن الجدال واتباع المتشابه من القران. قال kemudian berkata Abu Dawud rahimahullah taala bab tentang larangan berdebat dan mengikuti perkara yang mutashabih dari Al Quranul Kerim. Al Jidal wal Mira wal Munawarat wal Qusumat. Al Jidal yang disebut juga al Mira atau disebut perdebatan atau diskusi atau pertengkaran. Wa summiya Jidalan, لأن كل واحد يرمي بحجته في وجه الآخر. Dan disebut jidal karena setiap dari dua mereka yang melakukan perdebatan tersebut masing-masing melemparkan hujahnya kepada yang lain. Jika karena libyani al-haq wabilletehiya ahsan, maka apabila tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran dengan cara yang terbaik, minat da'wati ilallah Taala wakashfi shubha dari mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyingkap berbagai macam syubhat wa min sahibil ilmin wa ahliyat lidhalik dan dia adalah seorang yang memang memiliki ilmu yang mumpuni tentang hal tersebut faqad qala ta'ala wa la tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya jangan kalian mendebati mereka kecuali dengan cara yang terbaik kecuali terhadap orang-orang yang zalim dari mereka فالذين ظلموا منهم ينتقلوا معهم من المجادله بالتي هي احسن الى المجادله بشروطها وفقهها المعروف مكا yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang berbuat zalim di mereka maka berpindah dari berdebat, mendebati mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka, apabila mereka melakukan perbuatan zalim, maka berpindah kepada metode yang berikutnya, iaitu al mujadalah atau melakukan peperangan melawan mereka. Amma, Dengan syarat-syaratnya. Amma mujadalatu wa munadharatu ahli al-ahwai wal-bida' fal-aslu inda salaf al-man'u minha. Adapun berdebat dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah maka asal hukumnya adalah mencegah diri dan tidak melakukannya illa bi syuratin min ahli ilmin khassin fi dzalik kama huwa ma'rufun fi mawadhi'i kecuali dengan syarat-syarat yang bersifat khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang mumpuni Sebagaimana yang telah diketahui bersama dan hmm. itu disebutkan pada pembahasan-pembahasannya. Li'an Nahu hasabaw waqa'i' ta'riq, la'tantashiru al-bid'ah illa bi-thalathat asbab. Sebab berdasarkan sejarah dan histori, tidak diketahui menyebarnya bid'ah ah. itu disebabkan melainkan disebabkan karena tiga hal. Al-sabab awal Anya tabanna hawa yagtehdha sultanu wa haqim, thumma yaqumu binshirha, wa ddawat iliyah kama hasala min alma'mun saman ba'da. Sebab yang pertama tersebarnya bid'ah ketika bid'ah tersebut dijadikan sebagai sebuah keyakinan oleh penguasa yang ada di masa tersebut, lalu kemudian mereka menjadikan itu sebagai prinsip sebagai aqidah mereka. Lalu kemudian mereka pun menyebarkan dan mendakwahkan, mengajak manusia untuk memiliki aqidah dan berpegang kepada keyakinan tersebut, sebagaimana yang terjadi di masa Khilafah al mamun Al-Sabab Thani, zuhurum bisebii al-munawarati lagum. Kemudian sebab yang kedua, bahawa mereka semakin nampak disebabkan karena adanya perdebatan-perdebatan perdebatan dengan mereka dengan para pengikut hawa nafsu. Zakar al Imamul Lalahkaiu fi awal kitabih Syarh I'tiqad ahli Sunnah Al-Lalahkai beliau menyebutkan di awal kitabnya yang berjudul Syarah Usul I'tiqad ahli Sunnah wal Jamaah, "Anna katsiran min hadhihi al kana khamilan maghmuran" bahwa banyak dari perkara-perkara bid'ah itu dahulu sesuatu yang terkuburkan dan sesuatu yang tidak menyebar. Hingga kemudian muncullah sebagian orang-orang yang tertipu dengan dirinya dari mereka yang menisbatkan diri dan mengaku sebagai ahlus sunnah. Lalu kemudian mereka pun melakukan perdebatan-perdebatan perdebatan dan dialog dengan mereka. Fazadan tisharuhum Sehingga hal itu semakin menyebabkan tersebarnya bid'ah bid'ah. Wawsalat shubuhum ila unasin min al muslimin. Tidak boleh tercapai melalui ini. Munazarat. Lalu kemudian cubuhat-cubuhat itu itu sampai ke telinga sekian banyak dari kaum muslimin yang tidak sampai kepada mereka kecuali melalui jalur adanya dialog-dialog dan berdebat dengan mereka. Fasebab al al maghur. Zahra al maghur. Maka dengan sebab munculnya orang-orang yang tertipu, yaitu yang melakukan perdebatan tersebut sehingga nampaklah yang sebelumnya sesuatu itu tersembunyi. Asbabul thalith. Kemudian sebab yang ketiga, 'Da'fuh ahli sunnah bil qiyam bi Kelemahan ahlu sunnah di dalam menegakkan dakwah mereka. Sawaan so kana da'f fi ta'limiha wa ta'limiha. Apakah kelemahan itu datang dari sisi lemahnya mereka menuntut ilmu, mempelajari ilmu, demikian pula dalam hal mengajarkan ilmu. Atau kelemahan itu muncul dari kelemahan mereka di dalam membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Atau ala maqalafah. Atau kelemahan itu muncul dari kelemahan mereka di dalam membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Atau kelemahan itu muncul dari kelemahan mereka di dalam membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Atau karena daya fanaan arad ala maqalafah. Atau kelemahan itu muncul dari kelemahan mereka di atau kelemahan itu muncul disebabkan adanya perselisihan dan perpecahan yang muncul di antara mereka, yaitu di, di antara ahlu sunnah itu sendiri, disebabkan karena tipu daya syaitan yang menipu mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Risalah al-Tadmuriyah. Kala ma ku, kala Alqaimun bin Nur Nubuah kuatil bid'ah. Bahawa semakin lemahnya orang-orang yang menegakkan cahaya kenabian ini, maka di saat itulah bid'ah itu akan semakin menguat. Falah taqun sababnya akhi fi dzat ahli sunnah. Maka jangan, wahai saudaraku, engkau menjadi sebab lemahnya ahlus sunnah. La bi ishgalim an ta'limi sunnah wa ta'limiha apakah dengan cara menyibukkan mereka sehingga mereka tersibukkan dari mempelajari dan mengajarkan atau menyebarkan sunnah <tuh> atau kemudian mentahzir mereka dari menolong sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, membantah orang-orang yang menyelisihinya wala bi ihdathin nizaat wal khilafat wal furqah bain abnaa ahli as sunnah dan jangan pula kalian menjadi orang-orang yang memunculkan berbagai macam sebab-sebab terjadinya khilaf perselisihan di tengah-tengah ahlus sunnah itu sendiri yang dapat menyebabkan engkau akan memikul dosa-dosa lebih dari dosa-dosamu secara khusus demikian pula dosa-dosa Disebabkan apa yang kamu lakukan dari munculnya perselisihan dan pertengkaran di tengah-tengah ahlu sunnah, engkau akan memikulnya pada hari kiamat. Jauh rujul ilal imam Malik waqal, wakana hafal rujul min al qadriyyah atau min al murjiyah. Ada seorang datang kepada imam Malik rahimahullah, di mana orang ini termasuk dari orang yang berpaham qadriyyah atau murjiyah. Fakal ilal imam Malik, uriduk an tunazirani, an tujadilani. Kata orang ini kepada Imam Malik rahimahullah, saya ingin engkau berdebat denganku. Qalahu Malik. Fa in ghalabtuka qala attabi'uk. Maka Imam Malik mengatakan, kalau saya mengalahkanmu berdebat bagaimana? Maka kata orang ini, saya akan mengikutimu. Qala wa in ghalabtani qala attabi'uni. Lalu kata Imam Malik, kalau engkau mengalahkan aku dalam perdebatan bagaimana? Maka orang itu mengatakan, ya kamu harus ikut saya. Ygna lahul qaul salis fil masala, fna warna wajadala waghlabana. Kalau nta'bu. Lalu kemudian, kalau seandainya di sana ada pendapat atau pandangan yang ketiga, lalu kemudian dia berdebat pula dengan kita dan dia mengalahkan kita, apa yang kita lakukan? Kata orang itu, ya kita ikut dia yang menang. قال الإمام مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل فصيحاً مجادلاً أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم اذهب إلى شاك مثلك فجادله. ما كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ Kata Imam Malik rahimahullahu taala, apakah setiap kali datang orang yang orang ini lebih pandai berdebat, yang dia mampu mengalahkan hujjah atau mengalahkan syubhat dari yang lainnya, lalu kemudian kita meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika demikian silakan kamu pergi cari orang yang ragu terhadap agamanya sama sepertimu lalu berdebatlah kamu dengannya. Wajahat al wasaya'an'adad min as-salaf lana ba'ala nuxaasma, walla nujadil, walla nuna'zir ahli al-ahwai wal Dan begitu banyak wasiat wasiat yang datang dari para ulama as-salaf agar kemudian jangan kita membuka pintu perdebatan, jangan kita membuka pintu diskusi, jangan kita membuka pintu munazirah dengan mereka. Wa anna man akthar al khusumat. Aksara cakap Adapun orang yang suka melakukan perdebatan-perdebatan, maka dia akan seringkali berpindah-pindah keyakinan. فَلَا يَجْزُو مِنَ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُنَاقَشَةِ إِلَّا مَا كَانَ سَبِيلًا لِمَعْرِفَةِ الْأَكْتَمْ. Maka tidak diperbolehkan adanya perdebatan kecuali apabila itu menjadi jalan bagi seorang untuk mengenal dan mengetahui sebuah kebenaran <laughs> sehingga dia mengetahui dalil-dalil yang datang dari salah satu dari kedua belah pihak yang tidak diketahui oleh yang lainnya atau dia mengetahui kelemahan dalil yang dia miliki yang dia menyangka bahawa itu sebelumnya merupakan dalil yang kuat dan yang menjadi tujuan utama di dalam diskusi tersebut adalah untuk sampai kepada kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu dan jangan menjadi tujuan dalam diskusi tersebut adalah menang-menangan untuk menjadi orang yang menang dan mengalahkan lawannya Sewaan kahana halal mujadalah di masail fikihia, apakah dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah perdebatan atau diskusi itu dalam permasalahan fikih? Ataukah nafil mujadalah di masain musraat sunnah wal radzialal bid'ah? Ataukah perdebatan tersebut dalam pembahasan tentang menolong sunnah Nabi saw dan membantah kebid'ahan? Kata Imam Syajji rahimahullah ta'ala abu nasr al-sijzi fi kitabihi risalah ila ahli zabid fi al-radd ala man ankar al-harfa wa s-sawt ai fi kalamillah safhat 364 disebutkan oleh abu nasr al-sijzi rahimahullah ta'ala di dalam tulisan beliau risalah ila abu zabid ila ahli, ahli zabid jadi ada surat yang beliau kirimkan kepada penduduk zabid yaitu risalah yang di dalamnya mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari huruf dan mengingkari bahawa suara itu adalah suara Allah tabaraka taala yang beliau sebutkan pada halaman 364 wa qad zakartu lakum fi ziyaril akhirah dan aku telah menyebutkan kepada antum sekalian pada ziarah yang terakhir الماضي, pada tahun yang lalu annazabid hadhihi madinatan fil yaman bahwa zabid adalah sebuah kota yang ada di negeri Yaman ala sahiril bahri al ahmar tatba'u muhafazat al hudaydah yang terletak di pinggir uh, laut merah yang berada di uh, wilayah hudaydah kabupaten hudaydah وكان فيها dahulu itu ada orang-orang yang berpaham asy'ariyah dimana mereka mengikuti orang-orang terbelakang dari orang-orang yang berpaham asy'ariyah tersebut <tuh -tuh. Disebutkan oleh Asy-Syidzi, rahimahullah Taala, maka hendaknya tujuan orang yang berbicara tentang permasalahan sunnah adalah mengikutinya dan menerimanya. La muqalabat khusum bukan bertujuan untuk mengalahkan lawannya dalam perdebatan tersebut. فَإِنَّهُ يُعَانُوا بِذَالِكَ alaihim. <عَلَيْهِم> karena sesungguhnya فَإِنَ <عَلَيْهِم> nah. Karena sesungguhnya Itu akan menolong mereka Untuk menguatkan apa yang ada pada mereka وَإِنْ أَرَادَ الْمُغَالَبَةَ فَرُبَّمَا غُلِبْ Dan apabila tujuan seseorang itu Adalah untuk memenangkan dalam diskusi dan perdebatan Boleh jadi dia akan di kalah debat Haha, Shiqul awal min ghanuan bab, wal Maka ini adalah bagian pertama yang uh, pembahasannya kaitannya dengan judul bab yang disebutkan oleh Abu Dawud. An Nahiyah anil Jadal. Wadrawat Tirmidhi besanad Hasan min hadithi Abu Umama al Bahi li Raziyallahu Dan telah diriwayatkan oleh Tirmidhi dengan sanad yang Hasan dari hadith Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun kanu alayhi illa ma dhalla qaum kanu uh, an hudan ma, ma dhalla qaum ba'da hudan ba'da hudan jadal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah tersesat satu kaum yang sebelumnya mereka diberi hidayah melainkan ketika mereka diberi kemampuan untuk berdebat <kali> Al Hasan Al Bashri jika arad Allah hidayah qaumin fatahalahum babal amal ayo, bis, bil bis syar' wa aghlaqa anhum babal jadal Berkata Al Hasan Al basri rahimahullahu taala apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah dan kebaikan bagi satu kaum maka Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka pintu untuk memperbanyak amalan dan menutup dari mereka pintu perdebatan wa idza arada subhanahu halaka qaumin khazna anhum babal amal wa fataha lahum babal jadal dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebinasaan kepada satu kaum maka Allah jalla wa ala menutup dan menyimpan dari mereka pintu untuk memperbanyak amalan dan membukakan untuk mereka pintu perdebatan. Womma yuqū fil jadal al-mazmum walfurqa walibtidā. Dan termasuk diantara perkara yang dapat menjermuskan seseorang ke dalam perdebatan yang tercela, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam bid'ah. Ittibā al min al-adillah adalah mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih perkara-perkara yang samar dari dalil-dalil ittiba'ul mutasyabihi min al-quran atau min al-hadits atau min aqwali ahli al-ilm yaitu mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih apakah yang datang dari al-quran atau yang datang dari hadits atau dari perkataan para ulama نسمع الاذان ونتابع ثم نعوذ فورا اذان اذان ya kita azan dulu kemudian kita lanjutkan insyaallah mengikuti perkara-perkara yang samar atau mutasyabih itu adalah merupakan jalannya orang-orang yang menyimpang dan sesat dan mengikuti perkara-perkata yang mutasyabih adalah merupakan jalan orang-orang yang menghendaki fitnah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Immal fitnah fid-din wa amma al-fitnah fid-dunya. Ada kalanya fitnah itu berkaitan dengan agama atau fitnah itu berkaitan dengan dunia. Al-fitnatu fid-din bi an yukhrijuuhum 'anil tauhid ila al-isyrak billah. Maka fitnah yang berkaitan dengan agama yaitu upaya mereka untuk mengeluarkan kaum muslimin dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kepada perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah. Al fitnah bid-din bi an yukhrijuuhum an ma'rifati Allah bi asma'i wa sifatihi ila at Dan fitnah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kaum muslimin dari mengenal Allah azza wa wajalla, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah menjadi orang-orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat tersebut. وتحريف صفات الله نصوص صفات الله عز وجل من الكتاب والسنة. Dan upaya mereka untuk melakukan perubahan terhadap makna dari dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitab Allah dan dalam sunnah tentang sifat-sifat Allah. Dan tujuan mereka adalah menjauhkan hati-hati kita untuk mengenal ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dan pendekatan diri kepada Allah dan untuk mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yaftonuhum fi dinihim binaklhim min as sunnat ila bid'ah. Demikian pula, mereka berupaya untuk mendatangkan fitnah terhadap kaum muslimin dengan cara mengalihkan mereka dari sunnah menuju kepada bid'ah. Bid'ah aqaidiyah atau bid'ah amaliyah atau qawliyah. Apakah bid'ah ah itu yang berkaitan tentang permasalahan aqidah atau kaitannya dengan amalan-amalan ibadah atau bid'ah-bid'ah ah ah yang berkaitan dengan ucapan. Wa hakada yaftinuhum ashabu tiba'il mutashabih an ta'atillahi azza wa Jalla, ila iqa'ihim fi ma'asih demikian pula upaya mereka untuk menjermuskan kaum muslimin dari menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjermuskan mereka untuk melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan amma alfitnatu fi dunya fa bi ihdathil furqah <tuh> Adapun fitnah dalam kehidupan dunia, maka tujuan mereka adalah untuk membuat terjadinya perpecahan. Dan agar muncul saling berselisih dan terjadi pertengkaran di antara mereka dan saling membenci. kama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Syaitana Qad ayisa An Yabudhuul Musalun Fi Jaziratil Arab. Walakin radhiya bil tahrish bainahum sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda sesungguhnya syaitan dia telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat akan tetapi syaitan tidak akan pernah berputus asa untuk mengadu domba di antara mereka Wa qad sallallahu alaihi wasallam an atahrish bayna albahaim kal tuyur wal thiran Dan nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam itu telah melarang kaum muslimin dari melakukan adu domba di antara hewan-hewan yang menyebabkan terjadinya perkelahian di antara mereka atau dalam bahasa Makassar bitte Makassar أنا. نعم مكسر طيب كسر. إن شاء الله. مجد. أنا. هنا أساتذة من مكسر وطلاب ما شاء الله طيبون يا ليس بينهم مكسر إيش مكسر؟ أيوه. أنا أزيد لهم كلمة مكسرية. كلمة مكسرية. صراع الثيران والطيور. هذا. هذه عادتهم بين الدجاج. آه. مم. هذا يؤدي إلى قتل بعضها بعضا yang dapat menyebabkan terjadinya saling membunuh di antara hewan-hewan itu. Fakayfa biman yuharrishu baina al-mu'minina baina ahli sunnah Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan adu domba di antara ahli sunnah itu sendiri? Fa nas'alullah an yu'idzana wa iyyakum wa jami' ikhwanina min tariqati ahli zayghi wal fitnah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah jalla wa'ala senantiasa menjaga kita Untuk tertipu menuju jalannya orang-orang yang menyimpang dan sesat itu wa wa Maka hati-hati mereka itu telah menyimpang Lalu kemudian ucapan-ucapan demikian pula amalan-amalan mereka itu menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin maka mereka pun berupaya untuk selalu mencari hal-hal yang sifatnya Sa lakum qabla al wa dan saya ingin meringkas kepada antum sekalian beberapa makna yang berkaitan dengan makna sebelum kita memasuki penyebutan hadis di dalam bab ini و يبحثون عن المنسوخ ويتركون الناسخ bahwa di antara makna mutasyabih yaitu mereka selalu mencari dalil-dalil yang itu sebenarnya hukumnya telah terhapus sudah mansukh lalu kemudian uh, mereka mencari-cari hal-hal yang sifatnya nasikh yang apa mereka meninggalkan hal-hal yang telah menghapus hukum tersebut وقد ثبت عن رابع الخلفاء الراشدين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. و قد صحيحه من الذي datang dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu khalifah yang keempat dari al-khulafa ar-rashidun. فوجد رجلا في المسجد يقص على الناس. beliau menemukan ada seorang lelaki dia berkisah dia menyebutkan kisah-kisah di hadapan kaum muslimin di masjid. فاجرى له اختبارا fa qala hal ta'rifu nasikh alquran min mansukhi maka ali bin abi talib radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepadanya sebagai bentuk ujian kepada orang yang berkisah tersebut apakah engkau mengetahui ada dalil-dalil yang terhapus ada dalil-dalil yang menghapus hukum sebelumnya qala la qala ali idhan halakta wa ahlakta ay ghayra Maka orang ini pun mengatakan tidak, saya tidak mengerti tentang nasikh dan mensuh. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya, jika demikian engkau telah binasa dan engkau membinasakan orang lain. Al-ma'na ats-tsani yattabi'una al-mutasabihi fayakhudhun bil-lafdhil mujmal wa yatrukuna mubayyinahu min al-adillati asy-syar'iyyah. Kemudian makna yang kedua dari makna mengikuti perkara yang mutasyabih atau kalau kita terjemahkan perkara yang samar, yaitu mereka selalu mengikuti lafaz-lafaz yang lafaz itu maknanya global. Gitu. Maknanya umum. Lalu kemudian mereka meninggalkan lafaz-lafaz yang maknanya jauh lebih jelas dan lebih transparan, lebih terang. La'ish umum. Ana saya siri umum. Adalah mujmal. مجموع اللفظ الذي يدل على معنين وأكثر، ويتركون مرجح أحد هذه. نعم. قد نقوله. عموم عموم. أيوة نعم. آه، عموم عموم <تصفيق> محبة. إيش يسوي؟ كله. طيب، وقد يأخذون بألفاظ المطلقة وفي الأدلة الشرعية تقييدها. Dan terkadang mereka itu mengambil لفظ latar yang mutlak. Umum. Mutlak. Ehewa. Jadi kadang-kadang kalau nerjemahkan sebut mutlak itu antum tidak paham jadi ya terpaksa saya sebut umum gitu. Mereka suka mencari lafaz-lafaz yang global, yang bersifat mutlak atau dengan lafaz yang lain umum lalu mereka meninggalkan lafaz-lafaz yang itu lebih bersifat khusus. Ya khudhuna masalan min al-hadits ar-riwayah al al-mukhtasara wa yatrukuna al-mutawwala al wa ya'khuduna al-mujmala Misalnya mereka mencari-cari hadis yang hadis itu disebutkan secara ringkas atau secara umum, lalu kemudian mereka meninggalkan untuk berdalil dengan hadis-hadis yang menerangkan secara rinci dan menyebutkan secara detail. Al-Ma'na tals min attibahim lil mutashabeh. An yaftinu nafs besu'ali an kayfiyati mahtassallahu bi'ilmihi min alkayfiyat kemudian makna yang ketiga yang kaitannya dengan mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih adalah mereka memfitnah manusia menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia dengan menerang menyebarkan perkara-perkara kaifiyah tentang bagaimananya perkara-perkara gaib yang itu termasuk di antara perkara yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya dengan perkara tersebut. Allah tidak terangkan kepada hamba-Nya. Mithal as-su'al 'an kayfiyat sifatillah ta'ala. Seperti bertanya tentang bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Kaifa istawa? Allah itu beristiwa misalnya. Kefiye semangih dan bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, kefieyat sifat wajah Allah Taala, bagaimana tentang sifat wajah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Falsuatuan kefieyat haram, tidak diizinkan, dan bertanya tentang bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Adalah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk melakukannya. Wahwah bid'ah fitdin, liana Sahabah lamya salu anzalik. Dan ini termasuk di antara perkara bid'ah di dalam agama ini, sebab para Sahabat mereka tidak pernah mempertanyakan tentang bagaimananya sifat-sifat Allah itu. Liana Allah ajallah waala akbarana fi kitabeh, wa fi صحيح السُّنَنَ باصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته. Sebab Allah subhanahu wa taala memberitakan kepada kita di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunnahnya tentang sifat-sifat Allah. Namun Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu. Wahakad keifiyat al-amur al-ghaybiyah kel-jannah wa ma fiha, wal-nar wa ma fiha. Demikian pula tentang bagaimana. Uh, hakikat dari perkara-perkara gaib yang sama sekali kita tidak pernah melihatnya. Seperti misalnya tentang bagaimananya surga dan kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Tentang bagaimananya neraka dan siksaan yang terdapat di dalamnya. Dan permisalan-permisalan cara-cara mereka yang mengikuti. Dalil-dalil yang mutasyabihi itu banyak sekali permisalan dan contohnya. Wa ma yakhussu wa sifatati fa la budda an ta'lama thalathata Dan hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, engkau harus mengetahui ada tiga prinsip terpenting di dalam menyikapi nama-nama dan sifat Allah. Al-ashlu al-awwal an tuqina Yakinan jazman, bi'ana Allah Taala, la matilahu, wa la shabihi. Yang pertama, yang harus kamu yakini dengan pasti, bahawa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yushbihu ahdan min khulqihi, wa la yushbihu hu min khulqi. Maka Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun dari makhluknya dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat al-asru thani an tuthbita kulla maja'a fil quran kemudian prinsip yang kedua wajib bagi mu untuk menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan di dalam sunnah yang sahih al-aslu ats an taqta' al tama wa an tawtuqina annahu la sabila lak wa la Ani ajar fakifiat sifat, min sifat Allah Taala. Kemudian prinsip yang ketiga, harus engkau putus keinginan kamu untuk berupaya mengetahui apa yang berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, dan engkau meyakini bahawa tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan yang bisa kamu tempuh dan kamu lakukan untuk bisa mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala ini. فهذه ثلاثه اصول عظيمه تثبت بها اعتقادك ويزداد بها يقينك maka tiga prinsip yang utama ini yang akan mengokohkan keyakinanmu dan akan semakin bertambah Uh, keyakinan engkau terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala hmm, hmm. lalu berkata Abu Dawud rahimahullah ta'ala haddathanal qa'nabi wahua Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab lalu berkata Abu Dawud rahimahullah ta'ala telah memberitakan pada kami al-Qa'nabi beliau bernama Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan beliau ini adalah perawi kitab muwatta imam malik yang paling agung bal kana al imamain ibnu ma'in wa ali ibn al madini la yuqaddiman alayhi ahadan fi riwayat al bahkan al imam yahya bin ma'in dan ali ibn al madini mereka berdua tidak mendahulukan yang lain daripada beliau dalam hal kekuatan beliau dalam meriwayatkan hadith-hadith dari kitab Muwatta Al Imam Malik qala haddatsana yasid ibn ibrahim at-tustari al-basri nعم lalu katabliyah telah memberitakan kepada kami yasid bin ibrahim at-tustari al-basri beliau berasal dari Basra. an abdullah ibn abi mulaika abdullah ibn ubaydillah ibn abi mulaika dari abdullah ibn abi mulaika beliau bernama abdullah ibn Ubaidillah ibn abi mulaika Anil Qasim ibn Muhammad, iaitu Muhammad ibn Abu Bakar al-Siddiq. Dari Al Qasim bin Muhammad, yaitu Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Siddiq. Kata Imam Sufyan Berkata Imam Sufyan bin Uyainah. Agamul Nas b Aisha tiga. Bahawa manusia yang paling mengerti tentang hadis Aisha itu ada tiga perawi. Al Qasim bin Muhammad, وعروة bin Zubair Wa Amrah bint Rahman Yang pertama adalah Al Qasim bin Muhammad yang kedua adalah Urwah ibn Zubair dan yang ketiga adalah Amrah Bintu Abdul Rahman Rawahu ibn Abi Hatim fi al al-Ta'dil Hal ini atau perkataan ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Al Jarh wa al-Ta'dil An Aisyah radhiyallahu umul mu'minin al siddiqah bintu as-Siddiq umu abdillah al-Hida أو هي إحدى هي أحد المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف حديث العالمة الفقيهة المبرأ من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. دري أيشة رضي الله تعالى عنها بليو أدله أم المؤمنين دن بليو أدله الصديقة بنت الصديق بليو الصديقة دري أيه بليو الصديق رضي الله تعالى أنهما dan beliau adalah seorang wanita yang berilmu, seorang wanita yang faqihah dan beliau salah seorang dari tujuh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meruahkan hadith. Di mana beliau termasuk perahu yang meruahkan di atas seribu hadith dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah wanita yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tuduhan fitnah dari sisi Allahu Jalla wa yang ada di atas seluruh tujuh langit ini. Qalat qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi ayah ai unzilat? Berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini yaitu ketika ayat ini diturunkan. Huoal Ldhi Anzal Alaihi Minhu Aayatun Muhkamat. Qara Al ila Ulul Albab, ayat lengkap. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membatu ayat ini. Huoal Ldhi Anzal Alaihi Minhu Aayatun Muhkamat dan seterusnya. Bahwa dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan kepadaMu Al -kitab. dan di dalam alkitab ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ada pula ayat-ayat yang mutashabih di mana Alquran Nabi membaca ayat ini sampai uh, terakhir sampai kepada firmannya ulul albab. Wad sabq qara'an al-ayat kamila'atun, wataklna aliha fi awli hadith min kitab ilm, min صحيح مسلم عند إخوانكم في معهد أنصار السنة في باتام. Dan kita telah menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat ini tentang makna yang terdapat dalam surah Al Imran ini, kita telah menerangkan makna dan kandungannya pada saat kita membaca dan menerangkan kitab Al Ilm dari sahih al-imam Muslim yang kita bacakan kepada saudara-saudara antum sekalian di Batam di Mahat Ansarus Sunnah. Fahad Al Hadith Alaihi Al Bukhari wa Muslim wa Akrajahu Muslim fi Kitab Al Ilm. Maka hadith ini Termasuk di antara hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab Ilmu. Zakarahu fi kitab ilm tahdhiiran li thullab ilm wal ulama' min hadhihi as-sabil wa hiya ittiba' al-mutasabihi di mana al-Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam kitab Ilmu untuk memperingatkan para penuntut ilmu, memperingatkan para ulama Jangan sampai mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tersebut yang disebutkan di dalam ayat ini. Omahalul Shahidikauluhu Taala, fa'amaal-ladin fi qulubihim zaiq, fiyattabi'oon ma tasha'bha minhu ibtiga alfitnating, waibtiga atauilah. Adapun inti pembahasan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tersebut Tujuannya adalah untuk mencari-cari fitnah Dan mencari-cari penakwilannya sesuai dengan hawa nafsu mereka Maka ayat ini menerangkan kepada kita Tentang tidak bersihnya Hati-hati yang dimiliki oleh para ahlul bid'ah. Dan bahwa bahwasanya mereka tidak mengikuti ayat-ayat mutasyabih itu, melainkan disebabkan karena adanya penyimpangan di dalam hati-hati mereka. Dan sekarang saya baru mengingat makna yang keempat dari makna mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, wa huwa an ya'khudhu bi dhawahiril ayat dun an yarji' ila tafsirihha min al ahaditsin nabawiyyah wa atsarish sahabah radhiyallahu anhum. Yaaitu makna yang keempat dari makna mutasyabih, yaitu mereka yang mengambil zahir-zahir dari ayat, ayat-ayat yang mereka ambil zahir maknanya. Lalu mereka tidak merujuk kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami ayat tersebut, dan mereka tidak merujuk kepada pemahaman para Sahabat radhiyallahu anhum. Dan telah lalu kami telah menyebutkan kepada antum sekalian apa yang diriwayatkan oleh Al Khallal dalam Kitab Al Sunnah. Di kauul Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, faama man taowlah ayat Quran, ala zahir, biladilalat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahad min ashabah, fahad taowlah ahli bid'ah. Dimana Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan, Adapun orang yang menafsirkan ayat Berdasarkan wahinya saja, tanpa dia merujuk untuk mendapatkan penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanpa merujuk kepada ucapan atau pemahaman salah seorang dari sahabatnya, maka ini adalah merupakan bentuk penafsiran ahlul bid'ah. Wanahu hadal kalam, kata Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kama fi majmu' al-fatawa wa kitab al-iman dan yang semisal dengan ucapan al-imam Ahmad ini juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan dalam majmu' al-fatawa dalam kitabul al iman nadhkuruhu lahiqan ya'ni na'am haka dah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 المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة أحسن <تصفيق> kata beliau yaitu Ibn taala ta oleh karena itu engkau mendapati kaum mu'tazilah kaum murjiah kaum rafidah syiah dan selain mereka dari ahlul bid'ah mereka menafsirkan Al-Quran dengan pandangan atau pendapat-pendapat mereka dan dengan akal-akal mereka semata dan apa yang mereka ketahui dari bahasa Arab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 Mereka tidak bersandar di dalam memahami Al-Quran kepada hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang datang dari para sahabat dari dan datang dari para tabiin dan imam-imam kaum Muslimin. Falayatamidun, la ala sunnah, walla ala ijma' as-salaf wa atharihim. Sehingga mereka tidak bersandar di dalam penafsiran itu kepada sunnah Nabi dan tidak pula kepada apa yang menjadi kesepakatan para ulama us Dan riwayat-riwayat yang datang dari mereka. Mereka hanya bersandar kepada akal semata. Dan kepada pemahaman mereka terhadap bahasa Arab. Dan engkau mendapati mereka... Tidak bersandar kepada kitab-kitab tafsir yang menyebutkan riwayat-riwayat dari hadis-hadis nabi dan riwayat-riwayat yang datang dari para ulama ussaf. Dan mereka hanya bersandar di dalam memahami al-quran itu kepada kitab-kitab yang menerangkan tentang adab kitab-kitab sastra dan kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu kalam yang ditulis oleh tokoh-tokoh mereka sendiri wa tariqatul malahidati ayda inma ya'khudhun ma fi kutubil falsafah wa adab wal wa amma kutubul qur'an wal hadits fala yaltafituna ilaiha dan Sesungguhnya kata beliau ini adalah metode yang dilakukan oleh orang-orang yang mulhid, orang-orang yang ingkar terhadap agama ini. Dan mereka hanyalah mengambil apa yang disebutkan dalam kitab-kitab filsafat, kitab-kitab sastra dan kitab-kitab bahasa. Adapun kitab-kitab yang terdapat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dan riwayat-riwayat para ulama ussalaf mereka sama sekali tidak menoleh kepadanya maka kalian tentu menunggu apa yang disedekahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat ini qalat umul mukminin aisyah radhiyallahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladheena yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaa'ika alladheena samallaahu fahdharuuhum maka berkata aisyah radhiyallahu anha bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian melihat orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih tersebut Maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka. وَقَدْ زَكَرَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْمُتَشَابِهَ أَوَّلَ فِرْقَةٍ خَرَجَتْ فِي الْأُمَّةِ وَهُمُ الْخَوَارِجُ dan para ulama telah menyebutkan bahwa termasuk diantara Firqah dan golongan yang paling pertama muncul di tengah-tengah umat ini dari kelompok-kelompok yang sesat Yaitu kelompok khawarij Mereka adalah kelompok yang pertama kali menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut Kama kala bin Umar radhiyallahu anhumah Zahabu ila ayatin unzilat fil musyrikin fahamaluha ala almuslimin seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa kelompok khawarij ini mereka menggunakan ayat-ayat yang ayat-ayat itu diturunkan untuk orang-orang musyrik lalu kemudian mereka menerapkan ayat itu terhadap kaum muslimin maksudnya mereka mengkafirkan kaum muslimin wa fi sahihi muslimin an ali radhiyallahu anhu annahu qama yakhthub faqala lahu rajulun minal khawarij Inil hukmu illa lillah. Dan disebutkan di dalam sahih al Muslim rahimahullah bahwa ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu beliau berkhutbah pada saat beliau sedang berkhutbah maka ada seorang lelaki sambil berteriak dia mengatakan tidak ada hukum kecuali milik Allah. Hadzal khariji qara wa ayah. Maka orang khawarij ini dia membaca dan berhujjah dengan ayat تتعلق بالحكم والتحاكم بما انزل الله yang ayat ini berkaitan dengan berhukum dan menjadikan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala يريد أن يقول للناس إن علي رضي الله عنه لا يحكم بما انزل الله فهو كافر yang dia inginkan dengan membaca ayat ini Bahwa dia hendak menuduh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu bahawa Ali tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Kalimatu hak, ayahati al-aa'ya, kalimatu hak, lanaha kalamul jalla wa ala". Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mengomentari orang tersebut di mana beliau mengatakan ini adalah kalimat yang hak ini kalimat yang benar karena itu ayat Allah Subhanahu wa taala yubtagha biha batil tapi tujuannya ayat ini diarahkan kepada kebatilan mereka memaksudkan dengan membaca ayat ini adalah kebatilan ma huwa hadzal batil takfirul muslimin wa takfir hukamihim alladzina yahkumuna bighayri ma anzalallah apa kebatilan yang terkandung dari ucapan lelaki ini dia hendak mengkafirkan kaum muslimin dia hendak mengkafirkan para penguasa-penguasa muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala walamma jaa alkhawarij yunaadiruna ibna abbasu lamma jaa alkhawarij yunaadiruna ibna abaa yahtajuna wa jal وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بَيَّنَ لَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَلَامِيذَتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ أَيْ لَا يُخْرَجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَدَّن كَتِكَ أَدَا سِبَغِيَان كَلَمْ فَقَارِش مَرَاكَ مَنْدَتَغِي ابْنُ عَبَّاسٍ, ابن عباس اللَّهُ تَعَالَى أَنهُ دِي Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Tujuan kelompok Khawarij ini untuk mengkafirkan mereka para penguasa kaum muslimin. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah menjelaskan kepada mereka, demikian pula murid-murid Ibnu Abbas menjelaskan kepada mereka Bahawa yang dimaksud ayat Allah SWT di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. La haula wa la A'lamu annakum ashabu a'malin fil nahar wa talabir rizq dan saya mengetahui antum banyak orang-orang yang bekerja di siang hari dan mencari maisyah. Wa hadza syai'un tushkuruna alayhi razaqakumullah wa baraka dan ini adalah sesuatu yang kalian patut untuk disyukuri dan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum sekalian. Fala urid an utila alaykum sehingga aku tidak ingin memperpanjang pembahasan kepada antum Walaysa ghadaduna wa qasduna dan bukan tujuan kita di sini memperbanyak ucapan innam al yakun al intifa' wal fa'idah namun tujuan utama kita adalah mengambil manfaat dan faedah wa fi awwal dars annahu laysa khatm al kitab dan kita telah sepakat di awal pembahasan ini bahawa Uh, dalam niat kita bukan untuk menyelesaikan kitab ini. Wainna ma nakhuzu ma yasseruhu walau hadithan fi dar sil wahid. Dan yang kita ambil apa yang Allah subhanahu wa taala mudahkan kepada kita, walaupun satu hadith dalam satu pelajaran. Almuheem an ntafahamuhu jiddan wa naghila. Yang terpenting adalah kita bisa memahaminya dengan baik oleh karena itu saya merasa cukup sampai di sini dulu insya Allah. وَالَّذِي ذَهَبَ مِنِّي وَطَارَ تَنْبِيهُ لَعَلَّهُ يَأْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَذْكِرُكُمْ بِهِ. Dan yang sempat hilang dalam benak saya untuk memberi peringatan kepada antum sekalian, mudah-mudahan setelah solat bisa kembali lagi ingatan saya. <tuh> جاء جاء جاء الحمد لله رجع رجع الحمد, جاء آه الحمد لله جاء، نحمد لله، belum sholat sudah kembali lagi لا تخافوا أمان أمان إن شاء الله أيها الناس طيب طيب قول علي رضي الله عنه يبتغى وفي رواية يراد هذا الابتغاء والإرادة عمل إيش عمل قلب perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan itu kalimat yang hak tapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah kebatilan disebutkan dalam satu riwayat lafaznya yubtagha yang diinginkan dalam riwayat yang lain yurad sama sih kalau diterjemahkan yang diinginkan yang dimaksudkan kata-kata yang diinginkan itu kan termasuk amalan hati itu kaitannya dengan hati seorang berkeinginan fahum lamma aradul batil وهو تكفير المسلمين ليشفوا غيظ صدورهم ايتوا همرهه ketika menghendaki dan meniatkan kebatilan yaitu untuk mengkafirkan kaum muslimin agar kemudian mereka mampu mengungkapkan menyingkap apa yang terdapat di dalam hati mereka walamma aradul batil وهو الخروج على ولاه امر المسلمين سلكوا طريق المتشابه في الاستدلال maka tatkala kehendak mereka adalah kebatilan, yaitu hendak melakukan pemberontakan terhadap penguasa-penguasa kaum muslimin, maka mereka pun menempuh jalan, mencari atau mencomot ayat-ayat yang mutasyabih tersebut, untuk mereka jadikan sebagai pegangan dalam mengikuti hawa nafsunya. Kama kala Allah, fa'amma alladhina fi qulubihim zaygh, Tertabiun apa tashaabah min. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti hal-hal yang sifatnya mutasyabih itu. Fan tabeh lihada. Maka hendaknya engkau berhati-hati terhadap hal ini. Walaih sakkul man istadl bi ayat atau hadith. Qabilta minhu hatta tanzurafahm as salaf wal ala al tidak setiap orang yang berdalil dengan ayat atau hadis langsung engkau terima tanpa engkau memahami dengan baik berdasarkan pemahaman yang datang dari para sahabat dan para ulama us-salam dan aku menutup majlis ini dengan satu permasalahan fikir seorang musafir apabila solat di belakang orang yang mukim Sesinahu yutim ma'al muqim maka musafir tersebut menyempurnakan solatnya seperti solat imam yang muqim. Walau a'drak ma'al muqim raka'at wa'ida, yajib an yutim a'rban atau tigaan, jika kanal maghrib. Maka apabila musafir tersebut tertinggal masbuk ketika solat bersama dengan imam yang muqim dan dia hanya mendapati satu rakaat. Maka dia wajib menyempurnakannya empat rakaat. Kalau solat yang dikerjakan empat rakaat atau tiga rakaat kalau imamnya mengerjakan solat maghrib. Dan jangan dia mengatakan saya akan menambah satu rakaat sehingga saya mencukupkan dua rakaat saja. Lihatlah si Adilla. Hal ini berdasarkan tiga dalil. Tiga? Kalab surga, ya ni. Masya Allah. Tetaklam Indonesia, muz, jadi, masya Allah. Alhamdulillah. <laughs> Beliau memuji anak, karena anak pandai berbahasa Indonesia. Al-dalil yang pertama, umum kaulah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ma jujil Imam liuatma b. Dalil yang pertama yaitu keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila imam liyutamma bih bahwa imam itu diangkat untuk diikuti. Ad-dalilus Dalil yang kedua. Qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa qad su'ila an hadhihi al-mas'alah atim ma'a imamih sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam dalil yang kedua yaitu perkataan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau ditanya tentang permasalahan ini seorang musafir yang bermakmum di belakang imam yang mukim maka beliau mengatakan kamu sempurnakan seperti solatnya imam yang mukim itu adalah sunnahnya Abdul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dalilu ats-tsalith wan-tabahu Kemudian dalil yang ketiga hendaknya kalian perhatikan ini karena ia يتعلق بجانب عملي la yang ينتبه له كثيرون. karena dalil yang ketiga ini kaitannya dengan sisi amalan yang banyak dari kaum muslimin tidak perhatian terhadapnya An Nabi sallallahu alaihi wasallam kan fil Madinah fatati al wufud afradan wa a'dadan ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau berada di Madinah. Lalu kemudian banyak utusan-utusan yang datang dari wilayah-wilayah yang lain. Mereka mendatangi Rasulullah ke kota Madinah. Wahom musafirun. Dalam keadaan utusan-utusan ini adalah orang-orang musafir. W kulluhum yusalluna khalfahu alat tamam. Dan mereka seluruhnya salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyempurnakannya walam ya'ti wa marra wahida an qala lahum shallu dan sama sekali tidak pernah ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memerintahkan kepada para musafir salatlah kalian dua rakaat di belakangku fa hadhihi sunnal 'amaliyyal muttaba'al mutakarrira dalilun maka sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amalan dan ini berulang-ulang merupakan dalil yang sangat jelas. Wa jelas, jelas, alhamdulillah. Al-aks Jika salat mukim خلف kemudian sebaliknya apabila mukim salat di belakang orang musafir, imamnya yang musafir. Falā yajūzu lil-muqīmi an yaqṣur Maka tidak diperbolehkan bagi makmum yang mukim untuk mengkosor seperti kasarnya imam. Waktu Umar radhiyallahu anhu di Mekkah bersahabat dan tabiin di musim Haji. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin solat di hadapan para sahabat Dan Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau memimpin solat di hadapan para sahabat yang lain ketika di Mekkah di musim Haji. Dan Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau memimpin solat di hadapan para sahabat yang lain ketika di Mekkah di musim Haji. Dan Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau memimpin solat di dan beliau ketika itu berstatus sebagai seorang musafir sementara di sana yang makmum banyak jumlah mereka yang kondisinya tidak sedang musafir faqala ya ahla makkah inna qauman safar faatimmu salatakum di mana beliau mengatakan wahai penduduk Mekah kami ini orang-orang yang sedang safar maka sempurnakanlah salat-salat kalian Aktifi pada al-Qadr, wa asallallahu sallam ubarak ala abdhi wa rasulhi Muhammad. Maksudnya, kalau beliau nanti menjadi imam solat, beliau la. mungkin solat. Lala lala, ala sabillin misal. Ha, ayo. Ha. Kalau seandainya nanti ada beliau atau yang lain menjadi imam dan beliau mengkosor, maka antum yang mukim sempurnakan solatnya dengan menambah. Baashallallahu.